Tiana Primera Hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. A l'informatiu d'aquest dimarts dediquem una especial atenció al futureix de la B500. Tot seguit en repassem els motius en titulars. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha iniciat el procés d'informació pública dels estudis informatiu i d'impacte ambiental del futurist de la coneria la B500. Els alumnes de sisè de l'escola Lolanglada de Tiana han obtingut resultats satisfactoris a les proves de competència que van realitzar el passat mes de maig. Ja amb els resultats a la mà, la directora de l'escola, Núria Minovas, ha explicat que els nens i nenes han superat els exàmens sense gaire dificultat. Ja ha sortit a la llum un nou número de la Mallarenga, una publicació que realitza l'historiador tianenc Josep Maria Tòfoli. En ella, propa a de la història de la nostra vila, que il·lustren una època passada. En el número del mes de juliol es dedica el casino de Tiana, una entitat que enguany celebra el seu centenari. I en esports, el club basquetiana no afronta el seu millor moment després que diversos equips que formen part de l'entitat hagin demanat la dimissió de la junta directiva. Així ho ha anunciat en declaracions a ràdio Tiana el capità del senyor A, Raül Martín. Per la seva banda, l'antic coordinador i actual vocal de la junta de club basquetiana, Pep Díaz, ha assegurat que ningú li ha traslladat la petició de dimissió. Diana, primera hora. Notícies. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha iniciat el procés d'informació pública dels estudis informatiu i d'impacte ambiental del futur eix de la conreria de la B500. A partir d'ara, les administracions particulars i entitats poden presentar les propostes que considerin adients. En donar més detalls, el nostre company d'informatius, Marc Ostrell. En aquest sentit, els particulars tindran un mes per formular al·legacions i els ajuntaments fins al 30 de setembre un mes més que l'habitual perquè el termini no finalitzi durant l'agost. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, assegura que les prioritats i exigències del municipi es van acordar amb la Generalitat ara fa dos anys i que, per tant, no hi ha d'haver novetats. Tot i això, el consistori s'estudiarà les propostes. Tots els requeriments de l'Ajuntament... Fa més de dos anys que els hem posat sobre la taula de la Conselleria d'Obres Públiques i, en principi, han d'estar ja incloses, però ara l'estudiarem una altra vegada ja la versió definitiva de la proposta on cop s'ha fet pública i esperem que estiguin incloses i, si no ho estan prou afinades, doncs farem farem les al·legacions que ens corresponen en aquest termini que tenim fins a final de setembre. Finalitzat aquest període, política territorial i obres públiques analitzarà les propostes presentades i, posteriorment, iniciarà la tramitació ambiental corresponent. Un cop completat aquest procés, s aprovaran els estudis i s'impulsarà la redacció del projecte constructiu que desenvoluparà el traçat aprovat. L'aposta del Govern català és fer desembocar aquest nou eix viari de la Conreria pel traçat més propiat i anacreu a la Riera de Montalegre, connectant amb el camí del franceses Francesos a Tiana, i l urbanització del Marram a Badalona, tot plegat amb la construcció d'un túnel que ha de travessar la serralada de Marina sense afectar l'espai d'interès natural. Sentim, Emili Muñoz. La boca sortiria pel Marram, a la zona exactament on ara hi ha una deixalleria il·legal, que estan combatent-la, i que va tocar a la B500. Aquesta seria l'entrada, la, la sortida de, del túnel, i, per tant, molt lluny de la zona de Sant Romà i molt lluny de la cartoixa. A banda d'aquest recorregut prioritari, el document també reconeix altres finalitzacions alternatives, com ara una que dibuixa el traçat per la Vall de Pumà en direcció a l'Hospital de Can Ruti. L'actuació ha estat encarregada a l'empresa pública a Tavassa després que el govern la dotés d'una nova capacitat per dur a terme inversions, actuacions i estudis en la relació amb les infraestructures de mobilitat en l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona. Deixant de banda el traçat definitiu, el nou corredor comptarà amb una inversió de 375 milions d'euros i tindrà no milions a 5 quilòmetres de longitud, tres dels quals corresponen al túnel de la Conreria. Els alumnes de 6è de primària de l'escola Lolanglada de Tiana han obtingut resultats satisfactoris a les proves de competències que van realitzar el passat mes de maig. Jo amb els resultats a la mà, la directora de l'escola, Núria Minoves, ha explicat que els nens i nenes han superat les proves sense gaire dificultat. Els resultats en cada una de les 4 competències han estat bons ens trobem amb un nivell mitjà i en dues de les àrees en un nivell mitjà i alt. I en aquest sentit el que vol dir nivell mitjà seria doncs que la mitjana de les respostes dels alumnes de l'escola es troba per sobre el que s'ha considerat el llindar de superació de la competència. Les matemàtiques i l'anglès, llengua de la qual s'examinaven per primera vegada, han estat les matèries en les quals els alumnes de l'escola han obtingut un millor resultat. D'aquesta manera, les llengües catalana i especialment la castellana han estat les assignatures en menor nota. Aquest és el segon any que realitzaven aquestes proves de competència que volen fer una radiografia dels coneixements de l'alumnat català de sisè de primària. Núria Minova s'ha mostrat crítica en aquest sentit. No és una prova que doni una informació vàlida a cada un dels alumnes i que serveixi per millorar. L'avaluació sempre ha de ser amb aquest feedback. Aconsegueixes una, una avaluació, un criteri, però després has de poder millorar perquè t'ajudi a, a treure més bons resultats. I en aquest cas, la de sisè és una prova que ja no ens permet cap marge de maniobra directament sobre aquells alumnes. I és que al tractar-se de l'últim curs de primària, els alumnes canvien de centre i ja no es poden redreçar aquells casos on s'hagin obtingut mals resultats. Minovas ha explicat que per tal de contrarrestar aquesta situació, a segon i quarta primària, l'escola realitza proves de nivell internes. Al conjunt de Catalunya, els exàmens han donat més mals resultats que els de l'any passat. Un de cada tres alumnes mostra dificultats en competència de lectoescriptura tant en llengua catalana com castellana. Segons ha explicat Minoves, els resultats dels alumnes de l'Escola Lola Anglada no han estat dolents en aquesta àrea. A més, al contrari de la tendència catalana, Minoves ha assegurat que hi ha hagut una millora dels resultats pel que fa l'any passat. Tiana, primera hora. L'èxit de propostes com el Testiano o la Festa de la Varema, on es demostra la bona acollida dels vins a la denominació d'Origena Lella, provoca que els cellers continuïn innovant en els seus productes per mantenir la fidelitat dels clients i atraure'n de nous. Marc Ostrell. Un dels cellers tianencs l'ella que va privat comença a distribuir dos nous vins negres els quals pretenen no deixar ningú indiferent. Són el Siràxtrem 07 i el petit Siràxtrem 07 elaborats amb aquestes dues varietats de raïm. L'anyada del 2007 es va caracteritzar per un estiu molt sec amb temperatures anormalment fresques i un alt contrast tèrmic entre el dia i la nit. Aquestes condicions meteorològiques van donar lloc a una varema molt aromàtica i a una maduració avançada ideal que ha permès per primera vegada del celler produir les dues varietats de vi per separat. El director comercial d'Altalella, Jordi Esteve, explica que amb aquests nous productes de gran transparència aconsegueixen transmetre el concepte d'anyada i varietat a la perfecció. Els presses són tot el que et dona aquesta varietat. I ha dins que quan és una que no és tan bona tens que arreglar-los afegint-li d'una altra varietat per donar-li el tot que li falta. alta. No? En aquest cas no volíem disfressar-los de cap manera, sinó que volíem expressar-los tal com són. Són vins, la veritat, molt, molt, molt expressius. Per això els hi hem posat el nom d'extrem, perquè són extrems en si mateixos, inclús en punts rústics dins del punt aquest de rusticitat que ens pugui donar una Petit Sirà, per exemple. Els resultats són vins de molta frescor i contundència als quals el Talella ha decidit expressar intensament les varietats del Sirà i el Petit Sirà que es cultiva de manera experimental a la D.O. de l'Ella. Jordi Esteve defineix quines són les qualitats dels vins elaborats amb aquestes varietats. Tant la Sirà com la Petit Sirà sempre tenen aquells tons balsàmics que es que en boca, sobretot en la pas en boca, ens deixen una sensació molt de frescor. Amb en nas ens donen inclús tocs de mentol, o sigui, són sensacions molt fresques, i estructura sense arribar a tenir una astringència molt marcada. O sigui, són vins que en castellà em dirien que són vins golosos, o sigui, són vins que fas un traguinyol i es tracta el segon. El petit Sirax Trem 07 i el Sirax Trem 07 seran a les botigues a finals de juliol i se'n produiran 2.000 ampolles de cada varietat. Tiana, primera hora. Notícies. Ja ha sortit a la llum un nou número de la Mallarenga, una publicació de l'historiador tianenc Josep Maria Tòfoli. En ella, a bocins de la història de la nostra vila que il·lustren una època passada. En el número del mes de juliol es dedica al casino de Tiana, una entitat que en guany celebra el seu centenari. La publicació es fa ressò que al segle XIX moltes famílies borgeses venien a estiuejar la nostra vila i recull el paper que van tenir en les institucions culturals i de lleure. Segons recull el text de Tòfoli, els estiuejants a Tiana es reunien a la sala Giral, coneguda com a casino dels forasters, d'aquí que existeixen referències al casino de Tiana abans de la data de la seva constitució oficial a principis del segle XX. Josep Maria Toffoli. Va néixer al pues, setembre del 1910, després d'un llarg i llarguíssim període de gestió estació, perquè hi ha referència de l'assistència del casino durant 26 anys. La referència més antiga és del 1884, instal·lats, estaven instal·lats a la sala Giral i hi ha una associació d'activitats i així, però, pues, que tenien referenciades eh, a, la, a la sala Giral durant 26 anys. Per tal de fer una radiografia del context social de Tiana, en aquell moment Tòfoli fa un breu recorregut per la vida de sis estiuejants a Tiana i la vinculació que van tenir amb la nostra vila. buscat uns datos, doncs, pues, que no assistissin, que és una mica més és, tots aquests anys a l'Amentillo i tots aquests anys el que hi havia qui era aquells estibueixants que van, van anar formant durant aquests 26 primers anys aquest casino d'estibueixants de, o de forasters que es deia llavors, però s'ha lliat el perfil de cinc o sis d'aquells estibueixants de finals del setle XIX i s'ha anat plantejant una mica pues, com va néixer el casino de Tiana són el compositor Isaac Albenis, el doctor Josep Mascaró, l'advocat hisandat barceloní Ramon Grassot i el mestre d'obres i constructor Isidre Rebentós. També hi apareixen l'advocat i polític Ernest Castellà i el president del gremi de mestres fusters de Barcelona, Domingo Moncanut. A més, el número recull una referència a la festa major de l'any 1901, on la colònia Estiguenca va organitzar uns jocs florals humorístics i també de la festa major de l'any 1906, quan la colònia va impulsar l'últim concert del Venice a l'estat espanyol. Tot seguit repassa els inicis de la constitució formal i definitiva del casino i la seva inauguració al casal de Tiana. La revista La Mallarenga, que vol ser mitjà per difondre la història de Tiana, es pot obtenir gratuïtament a la papereria multicolor situada al carrer Lola Anglada i a la biblioteca Can Baratau. De fet, Tofolis, l'autor juntament amb el també historiador Tiana en Lluís Carreras, del llibre El casino de Tiana, on recull més àmpliament quina ha estat la trajectòria de l'entitat. Radio Tiana, Notícies, Esports. El club Bascatiana no afronta el seu millor moment després que diversos equips que formen part de l'entitat hagin demanat la dimissió de la Junta Directiva. Així ho ha anunciat en declaracions a ràdio Tiana, el capità del senyor Raül Martín. Les queixes arriben després que el nou coordinador del club, Salva Rubió, hagi plegat per discordances amb la Junta Directiva sobre la manera com havia de gestionar la coordinació. I és que, segons Rubio havia de desenvolupar aquestes tasques conjuntament amb Pep Díaz, l'antic coordinador, i la Junta Directiva no li havia plantejat aquesta opció en un principi. A més, tant Rubio com el capità del Senyor A asseguren que no estan d'acord amb què Díaz continuï el club perquè consideren que no ha fet bé la seva feina. Per aquest motiu, el capità del primer equip Raül Martín ha traslladat la seva queixa al president i ha supeditat la continuació del Senyor A a la dimissió de Pep Díaz. Jo li vaig dir que si el Pep seguia, doncs que el Senyor a no seguia, perquè no hi havia una serietat, no hi havia professionalitat ni ni es prenien les coses com, com calia. I com que hi havia molta gent més desconforma, la senyora Mas Femení, eh, el senyor Amas Femení, el Sub-20, és que és quasi pf, tot el gruix de, de, del club, estem parlant que si el club té 12 o 13 equips, doncs hi ha 9 que, que, que no estan conformes amb tot això i llavors ell no, no està escoltant el club. Martín ha explicat, però, que després de veure que el president del club, Eduard Jiménez, no respon a la seva petició, han fet extensiva la seva demanda de dimissió a tota la Junta Directiva. A l'hora, Raül Martín ha afegit que han demanat explicacions a la Federació Catalana de Bàsquetbol, que els ha comunicat que el club té pendent amb ells un deute de 5.500 euros enfront dels 3.500 que es devien amb l'anterior Junta Directiva. És per aquest motiu que volen demanar el llibre de compt. D'altra banda, Martín ha afegit que la Junta ha venut la plaça del Sènior B sense seguir els tràmits que corresponen. Per la seva banda, l'antic coordinador del Club Bascatiana, Pep Díaz, ha assegurat que ningú li ha traslladat la petició de dimissió i que l'actualitat només és vocal a la Junta Directiva. alhora l'hora ha assegurat que fa pocs dies va posar a disposició del president del Club al seu lloc a la Junta. Jo no exerceixo cap tasca, simplement sóc una persona que col·labora amb el grup. És més... Uh, fa quatre dies vaig posar a la disposició del president que si volia el meu fer com a membre de la Junta que no pas la meva dimissió perquè per dimitir d'algú has de tenir un càrrec i jo no el tinc si tot el mal o tot el greu ja que se suposa uh, del qual estan dient que, poble sóc jo, eh, que jo els hi poso molt fàcil que jo plego jo tinc prou mal de caps com com per això. Pel que fa al deute de 5.500 euros que el capità del sènior ha assenyalat, Pep Díaz ha assegurat desconeixer aquesta qüestió. Mm -hmm. Ja l'estiu s'han posat en marxa aquest dilluns els campos esportius que es realitzen a Tiana durant aquesta estació de l'any. D'una banda, el Club Bàsquet Tiana aposta per tercer any consecutiu per un campos esportiu de bàsquet per potenciar l'esport entre els més petits de la vila i crear hàbits saludables. A banda de practicar el bàsquet, els infants també tenen l'oportunitat de practicar d'altres esports, com natació, tennis o futbol. A més, també s'han programat diverses excursions. En el cas ha estat el primer dia del campus, hi ha hagut la primera presa de contacte però els nens i nenes ja han pogut començar a jugar a bàsquet i fer dues hores de natació. A diferència dels anys anteriors, en és l'empresa Projectes Esportius GES Esport, qui s'encarrega del campus. Un dels coordinadors, Salva Botellà, ha explicat com preveu que es desenvolupin les cinc setmanes que s'allarguen al campus. Molt optimista, tinguent en compte que aquesta setmana, diguéssim que és la més fluixa número de nens, la setmana que ve ja anem en amb pràcticament 40 nens. i Ara estem rondant els 15, per la qual ens va de manera introductoria, però la setmana que ve ja estem a tope i amb molta il·lusió i moltes ganes. Malgrat que les pròximes setmanes ja previst que hi participin fins una quarantena de nens, hi ha un total de 60 inscrits que s'aniran incorporant progressivament. D'altra banda, i amb menys èxit de participació, s'ha posat en marxa la segona edició del campus del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Un total de 5 nens, entre 4 i 14 anys, han començat aquest dilluns la classes, on se'ls ensenya la tècnica i tàctica del futbol, però també practiquen d'altres esports, com en el cas del campus del Club Bascatiana. Al llarg de totes aquestes sessions, el Centre Cultural i Esportiu s'aniran incorporant fins a un total de 14 infants. El coordinador, Segundo Jiménez, ha explicat que la participació ha disminuït respecte la primera edició. L'any passat vam arribar a 20, 20 nens inscrits. No cada setmana, però vint nens. Bueno, és evident que el tema de la crisi ha afectat. afectat. I, clar, a Tiana hi ha més, més campus, més casals, i és normal. D'altra banda, des de la regidoria d'Esports, Joventut, Salut i Consum s'ha tornat a organitzar el campus lúdic esportiu i es donar per l'empresa Euma Serveis Escolars, guanyadora del concurs d'adjudicació. L'entrevista Les proves d'avaluació que es van fer al maig als alumnes de 6 sisè de primària donen més mals resultats que els exàmens del 2009. Un de cada tres alumnes mostra dificultats en competència de lectoescriptura tant en llengua catalana com castellana. Aquesta és la dada més rellevant dels resultats de les proves que es fan per segona vegada. El Departament d'Educació justifica els mals resultats en català i castellà perquè el nivell de la prova de llengua ha pujat respecte a l'examen del 2009. I per saber quins han estat els resultats a casa nostra, concretament doncs a l'Escola Lola Anglada. Tenim a l'altra banda del telèfon a la seva directora, Núria Minovas. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs comencem precisament per qui Com han anat les proves els alumnes de 6 sisè de l'Escola Lola Anglada de Tiana? Doncs han anat molt bé. Els resultats en cada una de les quatre competències han estat bons. Ens trobem amb un nivell mitjà i en dues de les àrees en un nivell mitjà i alt. I en aquest... Sentit, el que vol dir nivell mitjà seria doncs, que la mitjana de les respostes dels alumnes de l'escola es troba per sobre del que s'ha considerat el llindar de superació de la competència. I en concret doncs, ens trobem que amb l'àrea de llengua estrangera i de matemàtiques estem ja quasi bé tocant el llindar del nivell alt. D'acord. Aquest llindar podríem establir doncs, una numeració? perquè ens quedi més clar pel que fa la nota? No, no, no porta numeració. Únicament es defineix per nivell alt, mitjà o baix. Per tant, podríem estar doncs, contents, no? Estem satisfets d'aquest resultat, si més no, que ha tingut l'escola a l'Ola Anglada en aquesta prova de competències, no? Sí, podem estar satisfets. En les àrees on, on està, diguem, podem encara millorar molt més, podria ser amb la llengua castellana, però podríem acusar una mica el, el que la nostra família, el que és el, el nostre entorn familiar i, i de poble, és més, castell, més català no parlant que castellanoparlant i podria donar-se una mica per aquesta situació. Dèiem que un de cada tres alumnes, a nivell general, s'ha doncs, detectat que mostra dificultats pel que fa a la competència de lectoescriptura. A l'Escola Loa Anglada ha estat així, també? La competència de l'Electroescriptura ha estat bona, eh? estem en un nivell mitjà i, com deia abans, ha estat superior en llengua catalana que no pas en llengua castellana, però estem, estem bé, estem en un nivell mitjà. I podríem dir que s'ha produït un empitjorament del resultat respecte a l'any passat o tot el contrari? Uh, jo diria que hem millorat eh? respecte a l'any passat, amb, sobretot en llengua estrangera i en matemàtica. De fet, una de les novetats d'aquesta prova de competències era precisament això, que s'incorporava doncs, a aquesta prova de llengua estrangera, si no m'equivoco. Sí, exacte. Ha estat el primer any que s'ha incorporat i el resultat ha estat prou positiu. Bé, sempre en aquests moments, ja des de fa quatre anys que per l'escola el tema de la llengua estrangera Uh, hem intentat donar-li un impuls molt alt perquè sabíem que era una mancança i una necessitat a nivell de la nostra societat que calia donar-li molt més bon impuls als nostres alumnes i en general els, el futur uh, estar amb la bona comunicació dels nostres fills uh, no només entre nosaltres sinó la bona comunicació amb la resta del món han de ser uns bons, bons comunicadors i la, el domini de les llengües estrangeres doncs, és capdalt en aquest sentit Podríem dir que l'anglès s'ha convertit pràcticament en una eina imprescindible cindible no? Qui no sap sembla que quedi enrere o que no s'hi obren les portes, sobretot de cara al futur professional, no? Bé, i sobretot de cara al futur del, no del nostre país. És important que ens puguem entendre en tot el món, no només en termes econòmics i en termes de negoci i en termes de competència, sinó també en termes de pau i de convivència. I els dictats han fet baixar aquesta nota final? Bé, dèiem que eren uns resultats positius, però no sé si ha sigut una de les coses que ha costat una mica més... Sí, sí que ha estat una de les coses que ha costat més. Eh? Sembla ser que, que eren uns dictats en els que es anava molt de pressa i només es podia repetir una segona vegada i realment és poder una de les parts que, que no ha estat prou encertada en quant a, a la tria de la, de la prova. Dèiem també doncs, que el nivell de la prova de llengua, segons justificava el Departament d'Educació, doncs, ha pujat respecte a l'examen del 2009. Uh, L'equip docent de l'Escola Llo-Anglada, doncs, que precisament ha tingut l'oportunitat de veure aquestes proves, uh, quin és el nivell que ha trobat, considera que el nivell de dificultat era precisament així, més alt, que l'any passat? El nivell de dificultat uh, era bàsicament amb la rapidesa del... i el temps. De, del que es disposava per poder executar la prova no tant amb la dificultat en si perquè sí que el nivell doncs, era, era assequible però el temps i la manca de poder-ho repetir una tercera vegada el dictat doncs, certament es, eh, ho, ho, li ha donat dificultat al paret de l'escola Lola Anglada, llavors, aquesta seria doncs, una assignatura pendent, mai millor dit, modificar doncs, que els alumnes puguin tenir més temps i sobretot sí. per reflexionar no? i pensar-s'ho més a l'hora de respondre. Sí, bàsicament és, també no només són els alumnes i les escoles els que ens estem adaptant a aquest tipus de prova, sinó que també els mateixos professionals que elaboren aquests aquestes proves són els que s'han d'anar adaptant a l'experiència de cada any de com realment eh, si la majoria doncs, veuen que no ha funcionat també és que hi deu haver algun error no? en, en el plantejament de la prova i crec que en el cas dels dictats aquest any era molt clar l'error que, que es cometia no? des del punt de vista de temps que es donava per poder ubicar les paraules que s'havien de col·locar. I des del vostre paret, des de l'escola Lola Anglada, no sé si teniu una opinió o forma del respecte, però considereu que són útils aquestes proves de competència a l'hora de reflectir doncs, precisament això, quin és l'estat de coneixements dels alumnes de sisè de primària? Doncs la veritat és que no és una prova que doni una informació vàlida a cada un dels alumnes i que serveixi per millorar. L'avaluació sempre ha de ser amb aquest feedback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 Estaríeu d'acord amb que aquesta prova de competències eh, es realitzés també en d'altres cursos, precisament per això que ens deieu, que un marge de maniobra? Sí, exacte, seria més útil en d'altres cursos i de fet això ja és el que fem. Justament nosaltres, tot i no formar part de, de l'oficialitat, amb els alumnes de segon i de quart, també elaborem unes proves de competències que ens permeten tenir aquest marge de maniobra de correcció al llarg de la primària. L'altre dia, també concretament parlant d'aquestes proves, vam tenir doncs, l'oportunitat que ens traslladessis una opinió que deia doncs, que ens expressaves que no acabaven de ser prou representatives precisament perquè s'inclouen alumnes doncs, que potser s'haurien de tenir en compte que tenen unes característiques especials i que no haurien de formar part d'aquest grup que s'examina, no? És veritat, durant tota l'escolaritat, des de les escoles es fan molts esforços per adaptar els currículums, adaptar les proves, els exàmens a les necessitats i a les capacitats de cada un dels infants i en aquest cas aquí no es produeix cap tipus d'adaptació per a ningú ni pel que té una dislèxia ni pel que té um, diferents uh, sintomatologies que, que poden ser... Um, que caldria tenir una, alguna cosa en consideració a l'hora d'ajudar aquell nen a fer aquella prova. I en aquest cas tots passen pel mateix sedàs, tot i ser nens que al llarg de la primària doncs, han estat canalitzats o ajudats perquè les proves les poguessin assolir segons les seves necessitats. D'acord, doncs nosaltres hem volgut parlar amb la directora de l'Escola LoL Anglada, Núria Minovas, que ens ha costat doncs, una mica quin han estat aquests resultats que han, que han tret doncs, aquests nois de primària, que són poquets, són 29, no només, els sí, de 6, eh? exacte, aquest any era un grup petit, sí. D'acord, doncs estarem a l'expectativa de com es desenvolupen el següent any i si es mantenen doncs, aquests nivells òptims i dels quals doncs, en podem estar més que satisfets. Moltes gràcies, Núria Minovas. Molta veu, moltes gràcies a vosaltres. Fins un altre ondia. Fins un altre déu. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Mongat del 28 de juny al 4 de juliol dimecres. Art. A partir de dos quarts de nou del vespre d'aquest dimecres, la carpa de l'1-2-3 del Pallasso a la zona poliesportiva obrirà les seves portes. La banda forània presentarà la fanfarria nòmada. Més tard, a les 10 de la nit, serà el torn de la llegenda popular tianenca, el cavaller i la novícia, a càrrec d'un, dos, tres, quatre banquets. I a dos quarts de dotze de la nit, el teatre de carrer de los fandangos arribarà amb The Music Box dijous art al part del camp de futbol vell acollirà dijous un dels plats forts de l1 2 del Pallasso. Es tracta d'un espectacle de gran format del Cirbo B i de la companyia Res de Res, que porta per títol Cineterra. A partir de les 9 del vespre, a l'exterior de la carpa de l'1-2-3 del Pallasso serà el torn del circ més intimista de la mà d'Obsken. Tot seguit es donarà pas a la música folk Liceo Parra Septeto i al punt final el posarà una combinació de música i dibuixos animats que portaran Eric en Charlie F. Divendres Art Divendres servirà per inaugurar el nou espai de l'1,2,3 del Pallasso Es tracta dels Jardins de la cataquística que a partir de les 7 del vespre acolliran l'actuació de la companyia de Flying Tirites, que portaran l'espectacle a Tiritando Els més acusarats podran experimentar què se sent volant amb un trapeci D'altra banda, la zona poliesportiva, novament OBS presentarà el seu espectacle Circ de la Lluna. Després serà el torn de Fernando Rebote i Els Malabars. Ja a partir de dos quarts d'onze de la nit, arribarà el plat fort del festival, Leo Bassi, i el seu espectacle, Utopia. A partir de les 12 de la nit, DJ Luna Navarro posarà el punt i final als actes de divendres. Dissabte, art. La música i el circ es donaran la man al primer dels actes de dissabte de l'1-2-3 del Pallasso. Les petits tournaments presentaran al petit taller. Tindrà lloc als jardins de la cataquística. A les 9 a la zona poliesportiva hi haurà l'espectacle de titelles Neme Titeripas i una hora i mitja més tard serà el torn de la primera part de la gala de l'1-2-3 del Pallasso. A les 12 de la nit Mother Groove omplirà de música fang l'exterior de la carpa i més tard donarà pas a DJs PTK i croquet que presentarà presentaran The Music Tribute. Diumenge. Art. Diumenge continua l'1-2-3 del Pallasso. A les 7 del vespre els teianencs es podran introduir en un espectacle de varietats de la mà del cabaret Sir Pimpelú. Serà els jardins de la catequística. A dos quarts de nou del vespre, Nemeth Iterepas recuperarà Circumloqui. El puny final el posarà l'espectacle de Camboté en el mar de la gala de l'1-2-3 del Pallasso.